Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vessalam ala ashrafil anbiya ve seydil mursalin. Amma ba'd. Rabbi esrah li sadri ve yessir li amri ve hlul ukdati min lisani yafqahu qardaşlar qalmışdı. Eee, bitirdik də. Ayaq qırdı. Və şeyx gətirdi ki Həmçəki günahların acabəqibətindəndir ki <coughs> Günahlar həmçün acabəqibətindəndir ki annaha <sinə> hə tistədə'i nisyani Allah li 'abdihi və tərkik və günahlar səbəb olur ki Allah subhəna və öz qulunu unudur, <slah> onu tərk edir. Və təxliyyatu, beynəhu və beynə nəfsih və şeytanih və Allah subhəna və təala nı Allah Subhanahu Taala öz qulunu unutmaq nə deməkdir? Yəni Allah Subhanahu öz yardım məlini ondan çəkir, onu xatırlamır və onu öz nəfsi ilə şeytanın öhdəsinə həvalə edir. Wa hunaka halakullazi la Və bu da elə bir qapıdır ki, burdan giren insanlar çox az az geri qayıdır və ya elə bir halaqət ki, oradan elə bir xəstəlikdir oradan sağalmaq çox çətindir. Və Allahu tealə, ya eyyuhəlləzinə əmən uttəqullah Allah subhanət həşir suresinin 19-cu ayısında buyurur ki Ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun, hər kəs sabahi üçün nə işlədiyinə baxsın Və attəqullah və Allahdan qorxun Allah subhanət həbirun, mətə aməlun Allah subhanət həbərdə bilir Və lətəkunu kəlləzinə nəsullahə Və Allah subhanət həbirun, unudan kimsələrdən olmuyun fəənsahum anfusuhum və əməllər, günahlar elə bir ki, dedi ki, nəyə görə gəlir? Əməlin növünə görə gəlir də. Bəlaalar günahları, günahların növünə görə gəlir. Və Allah Subhanahu da bunların öz elədiklərin növünə bunları cəza olaraq vurur ki, fəənsahum anfusuhum. Allah Subhanahu da onlar Allah Subhanahu taala üçün, məs Allah Subhanahu taala onları özlərinin özlərini unudtdurdu. Ulay və məsbuk bu kimsələrdir, fasiqu olan kimsələrdir. Demək ayə keçir ki, Allah Subhanahu taala təqvallı olmağa, Allahdan qorxmağa əmr eləyir. Və nəhə an yeteshabbah ibadahul mu'minin bima nasiya Və Allah Subhanahu taala o qulları oxşamağı möminlərdən çəkindirir ki, o qullar elə bir ki, təqvanı tərk etməklə Allah Subhanahu taha unutmuş insanlardan olurlar. و أخبر أنه عاقب من ترك التقوى فالله xəbər verir ki təqvağını tərk edən hər bir insana Allah Subhanahu taala iqab verəcək, əzab verəcək. O əzab da nədir? Bi an ansa x O əzab da ki o insanın özünün özünü unutmasıdır. Ey ansa x məsalihuhu. Yəni insan özünü, özünü unutmağa düşməyidir, öz özünü unutmağa nə düşməyidir. Nəfsinin elə bir şey xeyr qaplarından insan xeyr qaflarını unutmağıdır. Özünə fayda verən işləri unutmaq. İstər dünyavi məsələlərdə, istər ahirət məsələlərdə insan artıq nə olur? Özünə fayda verəsi, yolları unutur. Və məyyunciyə minə adəbihi Yəni Allahın əzabından onu qurtaran amilləri unutmaq. Və məyyunciyə biləhu həyatil əbədiyyə Elə bil ki, əbədi həyatı ona bəxş edən yolları unutmaq. Və kəməl ləddətihə və sururihə və neimuhə Və o həyat ki, insan ondan kamil ləzzət alır. <coughs> Nəyəməkdə ərzdadır Onları unutmaq, or ora gedən aparan yolları unutmaq Fə ənsəhullahu dəlikə Kullu cəzəəni limə nəsiyahı minə aləməti və xufi Və Allah subhanətə olaraq Bütün qulları nəyir? Ona Allah subhanətə olaraq Unutdurduğuna görə cəza olaraq Allah subhanətə onu unutdurur Və qad aqfələllahu qalbəhə əndikrihi Və qad aqfələllahu qalbəhə və qiyam bi'n-nebi fe tara al-asi muhmilan li masali nafsi mutayyinan və sən də istər istəməz Allahdan uzaqlaşan Allahu subhanahu va taala'nın uydan dinin unudan görsən ki o insan istər istəməz öz elə bil ki xeyr işlərini də unutmuş vəzay etmiş olur vəqad aqfala Allahu qalbi an və mas Allahu subhanahu Allah va onun qəlbini bağlayır belə işlər üçün və təbə və və kan amru furuta havasına tabi olur istir yatmaqla İstəyir bo vaxtı boş-boş eləyəni keçirtmək ilə yani, və belə e, işlər səbəb olur ki, insan xeyr yollarını unutsun. <coughs> və qad infatarat aleyh-i masalih-i dünyə və, və bütün onun elə ki, dünyada və ahirətdə onun, yəni, islahı aparan işləri hamısı bir-birinə qarşıq, qarma qarşıq olur. Və qad farratəfi saadətə əbədiyyə, ona görə ki, bu insan elə ki, əbədi saadətə aparan yolda işlərini qarışdırdı vastab dana istab dela biha adna o insan <coughs> elə bil ki ən lazımsız bir şey, ən önəmli bir şeye ləzzətə dəyişmiş olur va inna ma bu da deyir bu ləzzətlər də nədir yay buludları yani bu ləzzətlər də deyir yay buludlarıdır və ya deyir insanın tez-tez ayıldığı yuxulardır və heç bir insan e, yaraşmaz ki Nəyə ay bulutlarının altında özünə məskən qursun Nədə ki Mübəqqəti çölgələrinin altında özünə məskən qursun e, Çünki bunlar çıxıb gedən şeylərdir Məsələn, bir insan yoldan keçəndə gəlir Səhər-səhərdir Yolda bir ağac var Kölgesi düşürür Deyir, mən yerimi burada qurum, çadırımı Bura körge düşməyəcək Amma o insan fikirləşməl ki, günəş ortaya da gələcək O tərəfə də gedəcək Onda nə inəcək? Hə? Ona görə insan özünə elə bir yer seçməlidir ki O, biraz uzun olsun Və həmçinin insana yaraşmaz ki Yəni, insan e, Alimlər misal gətirir Bu misalı biraz elə bir ki, müasirləşdir Məsələn, əgər insan, de insanın dünya həyatına gəlşi nəyə bənsir Elə bir ki, sənə bir Yəni, kvartrant ev verirlər Aynı də. O insan, deyir, dünyadan ayrılmayacaq kimi Əlləri ilə yapışan insanın misalı deyir, o, kvartirə tutduğu evi alır, məsələn, meybil döşür üçünə, bütün hər bir şeyin düzəldir, amma ki, albuki orada insan 5-6 ay qalacaq. ya yəni, o insan, ağlı insan heç vaxt ilə bir şey eləməz. Yəni. yəni, müvəqqəti qaldığı bir yer üçün həddən artıq yəni, xərc tökməz. Və insanların da dünya həyatı buna bənzəyir. Hər bir insan bilməli ki, dünyada nədir? Hə? Hə, kvartirətdir. İnşaqlar hə, çıxıb gedəcək yəni. Ona görə, Yəni həddən artıq Çox ifrata varmamağa çalışmalıdır Və şeyx burada bir şeyir gətirir Əhləmin növ min Əv Kəzulli zəili İnnən ləbi və mutləhə la yəxtəu Və deyir bu, Yəni belə belə şeylər İnsan aldadan amillər Onlar deyir Gözəl yuxulara Və yaxud keçib gedən körgələrə bənziyir Amma ağlı insan Heç vaxt həyatını Bunların üzərində durmaz Bunlara aldanmaz Wa a'zamu al-uqubat nisyan al-nafs li da ən acı aqibətindən dedi ki, bu mövzunun əvvəlində Allah Subhanahu taala özünü unutturur va ihlaluhu laha və Allah Subhanahu onu ihmal eləyir va da'atu haddaha wa lasibaha min Allah və Allah Subhanahu olan onun payı seadət payı etir. Wa bay'u allazi bil-ghabn wal və insan o dəyərli bir şeyi <coughs> dəyərsiz bir şeylə dəyişir. Yəni, insan Allah subhantalların ondan da artıq elə bir şey itirmiş olur ki, onsuz yaşamaq və onsuz saadət mümkün deyil. Aydın dəyir. De. Necə ki, Allah subhantalların deyir, yəni insan elə bir şey itirmiş olur ki, la'ibadə Lə ləhumunhu. Dayıya şey, yəni la'ibadə lə ləhumunhu. İnsan elə bir şey itirmiş olur ki, onun əvəzin heç vaxt başqa yədən tapa bilinir. Və <coughs> Yer Allah subhanahu va Sonra bir dan şairin bəndini gətirir. Min kulli shay'in idha ta'ayta 'ibadun wa ma'min Allah in ta'ayta 'ibadun. Yəni hər bir şey həyatda itirsən, onu əvəz edən bir şey var. Ayındə. Amma insan Allah subhanahu va amma onu əvəz edən başqa bir şey yoxdur. Ve Allah subhanahu va özündən başqa hər şey əvəz edir insan üçün. Ayındə. Allah s.ə.q. hər şəyə əvəz edir, amma həyatda hər şey nədir? Allah s.ə.q. əvəz eləmir. Və huvə yughni ən kulli şey, Allah s.ə.q. hər şey yetir. Və la yughni ən huşey. Amma hər bir şey Allah s.ə.q. yetmir. Və yəmni əmin kulli şeyin, Allah s.ə.q. hər şeyə malinə olur. Amma hər şey toplansa Allah s.ə.q. əmin iradəsinə malinə olabilməz, istəyinə malinə olabilməz. Və la yəmni əmin huşey. <coughs> وَيَكْفِي وَيَسْتَغْنِي الْعَبْدَانْ تَعْتِي هَذَا وَشَيَانًا Nəsə, şeyx gətirir ki burada və həqiqətən də insan, yəni belə bir, böyük bir niməti, belə bir əbədi, o şey ki, hər şeyi əvəz eləyir, amma hər şey onu əvəz eləmir, belə bir şey, fani, dəyərsiz bir şey dəyişmək, doğrudan da deyir, ancaq və ancaq nədir, Allah deyir, o insana deyir, hidayet versin. Yaxşı. Sonra şeyx gətirir ki, "Əmmin uqubatə annə tə annəha tukhri'u ki, günahlar insanı əhsan dairəsindən çıxardır. Aydındır? Əhsan dairəsi birinci gəlir, sonra iman dairəsi gəlir. Aydınlıq qardaşlar, iman da altı şərti içində. Sonra da İslam dairəsi gəlir, daha böyükdür. Ondan sonra da küfür dairəsi gəlir. Neçə dənə dairə oldu? 3 hə? dənə dairə oldu, 4 dənə söz oldu Ona görə deyilər ki, 2 sonra daha günah yoxdur, daha dairə qoymağa ehtiyac yoxdur Oradan o tərəfə daha hansı dairə bu ya Yaxşı Deyil ki, fəinləl əhsən idəbəşərəl qalb mənəhu minəl məasi Əgər deyil, bir insanın qəlbi nə deyil, əhsan hissləri girərsə Əhsan da Allah Subhanahu alanı yox, o lüğəti mənası. Allah Subhanahu taala görür imiş kimi Allah Subhanahu taala ibadət eləmək bu ən yüksək dərəcədir. Fe inna eğerdi insan gəlbinə bu hisslər girərsə, artıq o insanın qalbi günah, işləmə, günah, işləməy, günah işləməyə günah etə bilməz. Yəni bu hissət insanı günah işləməkdən uzaqlaşdırar. Fe innaman abada Allah ta'ala hu yarahu lem yakun zalike illa isti'lal liziqteh və məhabbətih və xovih və rəcahi alə qalbi. Yəni şeyx gətirir ki, Kim Allah s.ə. belə ibadət eləyərsə, bu şəkildə ibadət eləyərsə, istər-istəməz belə bir ibadətin insanın həyatında səmərəsi olacaq və o səmərə də, <coughs> ehsan səmərəsi də Allah s.ə. sevmək, qorxmaq, Allah s.ə. Qorxma, ümid bəstəmək. İnsanın qəlbində belə zərb bəraxacaq. Və bi yasiru kənnə hu yüşəhiduhu və dəlikə yaxulu beynəhu beynə iradətül məsiyyə və ehsan hissi insanın qəlbində günah istəyini öldürür. Fədlən ən müaqatiyyə mua Və şək yox ki, əgər iradəni öldürürsə Dedi ki, fəl nədən sonra gəlir? İradədən sonra gəlir də Düz deyir, birinci vəsvəsə gəlir, düşüncələr gəlir, iradə gəlir, sonra axırda fəl gəlir İradə bunlardan qat-qat qabağdır -qa Əgər iradəni öldürürsə ihsan Nədir? Şək yox ki, fəlini öldürəcək Fə izə xaricə min dairətil əhsən fətə sohbətu və rufqatı lxassə Və İnsan ehsan dairəsindən çıxanda artıq Allah <gülüyor> Subhanahu taalanın ona olan xüsusi hörməti, xüsusi müdafiəsi, xüsusi himayəsi o insandan qaldırılır. Aydındır? Və insan keçir kimlərin cərgəsinə? Hə? Möminlər. İnsan keçir cərgəsinə. <gülüyor> möminlərin də, elə olur, cərgəsinə. Ləmməcərgəsində də eyni vaxt o möminlərin cərgəsindən də qalmır. Orda da görürsən ki O dairə çox enli bir dairədir. Arxaya gedir, qabaha gedir. Yaxınlaşır ehtsan uzaqlaşır. Necə peyğəmbər sallallahu sellem, deyir ki, "Lə yazniz zəniy hīn yazm və hu mömin və lə yəşrül xəmrə hīn yəşrəb və hu mömin və lə yəsrəqə sariq hīn yəsrəq və hu mömin." Peyğəmbər sallallahu sellem, deyir kişi deyir, zina edəndə heç vaxt üm mömin ola, ola bilməz. Və kişi deyir, içki içəndə heç vaxt mömin bilməz və kişi <coughs> oğurluq elində heç vaxtir oğurluq eləyə bilməz, e, mömin ola bilməz. Və Şəx qətər ikə və iyyakum ancaq bir şeydə diqqətli olun ki, özünüzü qoruyun ki, belə bir şeyə düşəndə batta abatil maruda ba'da xuruc min Yəni belə bir vəziyyətə düşəndə heç vaxt tövbədən deyir üz çevirməyin. Yəni insan hər zaman tövbəyə tərəf yönəlməli. Voman fi ta'aruf qatil mu'minin دِفَع... دِفَعَ Və xüsnü difəillə hanhun Və artıq insan Elə bil ki <coughs> Mövünlərin cərgəsində Yəni insan hətta jina eləsə belə İman dairəsinin içindədir Bu çıxır alimlər nətələ getirir Yəni bir anlıq ondan elə bir şey O qaldırılır iman Amma tam onu lindirlə, Çıxardır tamamilədiyi bayraq atımda Amma ki şək yox ki Ehsan dairəsindən qat-qat uzaqlaşır Çox uzaqlaşır Və insan da deyir uzaqlaşanda Və Artıq deyir, necə ki, bütün möminlər barisində gələn hədslər, möminlər barisində gələn ailə deyir, artıq insanın haqqında, insanın halında o qədər öz effektini göstərə bilmir. Məsələn, Allah subhanətə alaqa deyir, Allah subhanət alaqa iman gətirənləri müdafiə edir, amma o günahkar görsən ki, hətta ona mömin ismi itlaq olunsa belə, o Allah subhanət alaqa müdafiəsinin öz həyatında tapa bilmir. Çünki artıq o sifətdən yavaş yavaş insan nəniyir? Uzaqlaşır. Necə ki qayda gətirirlər? Əl-ximəyəti və difətəm məl-übudiyyəti təm. Aydındır. Yəni, kamil müdafiə kamil ibadətin qarşılandır. Kamil, elə bir ki, qorunma kamil ibadətin qarşındadır. Və ubudiyy ubudiyyə nə qədər zəiflədikcə, Allah subhanətə vəddəri də o nisbətdə Sənin, e, sənin üzərində öz effektini göstərmir Sən görə bilmirsən Ayrındır. Və sonradan sən demək ki Mən müsəlmanam, mən müminəm Allah taala müminlər barisindən belə deyir Mən rahatlığı tapmıram Mən nə bilim bunu tapmıram Əgər bir xeyir tapsam Günah hanımda Yəni <coughs> Günahın da xeyir olmur Yəni bir bəla gəlməsə onda sənə Allah subaqda həm deyələ Başıqa da nəsə gəlsə Ancaq və ancaq özü günah, Özündən başqa Heç kimi qınamaq Sonra şeyh burada ayələr gətirir, iman ayələrini gətirir. Bu da qalsın inşallah gələn dərsimizə. Və sallallahu aleyhi və səlləm alə nəbiyyilə Muhamməd və alə və sahbihi və səlləm.